Doamnelor și domnilor, bun găsit. Radio Vocea Basarabiei vă propune o nouă ediție a emisiunii Săptămâna Politică. Eu sunt Petru Bogatu, la celălalt microfon este Nicolae Negru. Vom parcurge cele mai importante evenimente din ultimele șapte zile. Țin să spun din capul locului că a fost o săptămână tristă, o săptămână în care am pierdut un coleg, un zearist de mare forță, Constantin Tănasă, fondatorul zearului Timpul, un om de cultură remarcabil, un luptător pentru cauza românească în Basarabia. L-am cunoscut pe Constantin Tănasă, încă în, înainte ca el să se afirme e, pe terenul jurnalismului, încă în anii puterii sovietice, când el împreună cu alți e, câțiva lingviști, pentru că Constantin Tanas este și lingvist, doctor în filologie, e, editau, scoteau niște modeste broșure, broșure modeste, dar de o valoare cred eu, excepțională, de cultivare a limbii și am toată certitudinea că, iată, aceste mici cărțulii au apropiat și ele ceasul deșteptării naționale, mișcării de emancipare națională, Constantin Asa a făcut epocă în jurnalismul nostru autohton de la proclamarea independenței încoace. Azi a fost doliu național, azi când au fost și funeralele jurnalistului. Dumnezeu o să îl odihnească. De altfel, azi e 1 noiembrie, e ziua potrivit calendarului creștin, ziua tuturor sfinților sau ziua morților e, se mai spune, de fapt mai multe tradiții din creștinătatea occidentală, dar și bisericile ortodoxe din răsărit au preluat această tradiție în această zi, e, Oamenii participă la servicii divine, la slujbe, în biserică unde sunt cinstite sufletele celor plecați dintre noi. E adevărat că la noi aici, în Basarabia, o tradiție laică a mutat această zi care este numită la noi ziua Paștele Blajinilor, la o săptămână după sărbătorile de paște, dar ziua ziua de azi este deci ziua pomenirii morților potrivit calendarului. zic potrivit calendarului creștin și poate ar trebui de spus dacă am vorbesc de această zi că în noiembrie are câteva semnificații pe care n-ar trebui și alte câteva semnificații pe care n-ar trebui să le trecem cu vedere, Nicolae. La 1 noiembrie 1599, Mihai Viteazo a intrat în Alba Iulia și putem spune că în această zi s-a produs, produs prima, prima unire s-a un, da, produs prima unire era vorba, unirea celor trei principate s-a produs ceva mai târziu da. în această zi s-a produs unirea Moldovei cu, cu Transilvania sigur că e un, un eveniment cu totul deosebit la 1 noiembrie azi oficial intră în vigoare, e adevărat că parțial intrăm în vigoare prevederile acordului de asociere dintre Ucraina, Ucraina, și, da, Uniunea Ucraina și Uniunea uh, europeană vom vorbi despre Ucraina ceva mai târziu și uh, tot o, o dată care uh, trebuie remarcată la 1 noiembrie 1928. A avut loc prima emisiune a radiodifuziunii e, române Și pentru că Radio Vocea Basarabiei este un post român. Radio România, da. Este un post românesc. Sigur că este pentru noi această zi o sărbătoare deosebită. Despre evenimentele politice mai importante am zis, asupra cărora ne vom opri, trebuie mai întâi să spun că este o săptămână între alegeri. Acum șapte zile, aproape șase, da? Duminica trecută, au avut loc alegeri parlamentare în Ucraina, alegeri care merită să zăbovim puțin asupra lor, pentru că Cred că vor juca un rol uh, mai aparte, aparte, nu doar pentru, pentru Ucraina, dar ci, ci, ci, și pentru situația din această zonă. Uh, iată că duminică sunt alte alegeri. Legile uh, prezidențiale. din România. Legile prezidențiale din România și vă dați seama că nu putem trece cu vederea, nici acest eveniment. Duminică mai sunt și alegeri e, care nu sunt recunoscute nicăieri, alegeri în a, așa zisele republici populare. Donetsk și Luhansk. Este Ucraina. Este și Luhansk. Nu sunt recunoscute, iar... Moscova vrea să le recunoască. Moscova da. vrea să le recunoască, iar cancelarul e, germanii Angela Merkel chiar a avut răbdarea să-i explice într-o discuție cu președintele Putin să-i explice liderului la Kremlin niște lucruri evidente în fond de ce lumea civilizată de ce democrațiile occidentale nu au cum pur și simplu să recunoască aceste alegeri dar a fost vorba în pustiu. a fost vorba în și vom vedea de ce pentru că cred că aceste alegeri care... Rusia că, s a opus apropo, în Consiliului de Securitate, s-au opus decizii de a considera aceste alegeri nelegitime. Exact. Și această încrâncenare cu care Rusia sprijină, deci acest scrutin ilegal, clandestin, în fond ne dă fiori. El... Deci acest act... Păi ne amintești de ce ce era în Transnistria. Acest act da. cred că poate avea consecințe mult mai grave decât chiar decât Transnistria, pentru că în Transnistria conflictul a fost înghețat, iar aici este cu totul altceva și aici lucrurile au ajuns la, deci la o confrontare politică deocamdată și economică globală având în vedere presiunile, sancțiunile pe care le exercită statele occidentale asupra Rusiei și având în vedere modul în care Rusia răspunde la această poziție, dar zic că ne vom compri și asupra acestei situații neapărat. În această săptămână din nou ne-a uimit liderul comunist Vladimir Voronin. Care a spus că Partidul Comunist nu va denunța acordul de asociere, atâta doar a repetat ne nou că va discuta asupra revizuirii unor... ele a zis că las, lasă-l să fie. Lasă-l să fie. <laughs> de, deci, din de nou a întors foa, foaia da. și Macazul, liderul comunist, poate reușim să comentăm și acest aspect. Săptămâna aceasta, Partidul Democrat și-a lansat platforma electorală, dar e, vom e, vedea cum se poziționează acest partid, cum int intră în alegeri. Vom, în genere vom vorbi puțin despre campania electorală, despre picr mie, PD, pled mie. Mie mi se pare această campanie ce puțin mie e, puțin anemică, dacă nu stranie. Chiar, e, bun, sunt voci care spun că de fapt... A, toate sunt, de fapt, aparenții. Că, în realitate, da, lupta este foarte uh, crânșină. Eu cred că, uh, tot, în fond, dacă e vor nu, lupta trebuie să simtă electoratul, cei, cei care vor trebui să meargă la, uh, la vot. Uh, rămâne de, de văzut. Ele, electoratul de acum. A... Nu mai simte nimic, probabil toate simțemintele, toată sensibilitatea s-a tocit. Nu știu, păi tocmai așteptat a, -a răspunderea pentru asta, vom vorbi. Bine. În România eu am avut impresia până în ieri, pentru că azi e liniște, că de fapt lumea a fost sensibilizată la maximum și a fost o campanie Bine. destul de... Trebuie să spunem sus, că în România s-a implicat și societatea civilă, dacă ai observat, nu numai, tot felul nu de, numai. de organizații păi, au, au îndemnat să meargă cetățenii la vot, au găsit, au căutat tot felul de argumente. De ce trebuie să păi meargă? Păi asta vrem să vorbim în fond ce contează mai mult, <laughs> eu cred că la, la București sau nu știu, scuze Contează mai mult alegerile de dincolo de prudic, cele de aici, sigur că cei de acolo probabil că vor spune da, dar părerea mea este că totuși contează mai mult aceste alegeri din la, dupărat, la stânga da, Prutului da, da. încoace. Un eveniment extern, dar cu impact și asupra Republicii Moldova, care poate fi un impact, iată, toate aceste evenimente din jurul Ucrainei pare să că, în fond îngroașă gluma. Gluma se îngroare pe planul și pe planul confrontării militare ruso occidentale, în orice caz reprezentanții puterilor occidentale, în special reprezentanții alianței Nord Atlantice, spun că. Rusia, prin, mai ales prin aviația ei, testează, provoacă chiar, testează în fond dispozitivul defensiv al NATO și în fond chiar ajung la concluzia că această situație într-un fel este asemănătoare cu ceea ce se întâmpla pe timpul războiului, Rece, războiului pe Rece, timpul, da. în, în anii confrontării dintre Uniunea Sovietică pe de o parte, Statele Unite pe de altă parte, dacă am aceste evenimente nu sunt puține vom încerca să să le trecem în, în revistă vom începe Probabil cu cele de la noi, mai bine pentru că vom vorbi despre, e adevărat când ne și vom vorbi despre alegerile din, din Ucraina, dar ceva mai târziu, când, când vom discuta și despre alegerile de duminică, ilegale din Donetsk și Lugansk și asupra, ne vom vrea și asupra uh, consecințelor uh, acestor alegeri, uh, pentru Ucraina și, dar și pentru Europa, despre campania electorală, Nicolae. Eu am spus deja, am și scris, în, zis, în da. național, național, că eu rămân sceptic și asupra modului în care se desfășoară această campanie electorală, și asupra posibilor rezultate ale acestei campanii. Tu, ce părere ai și. Cum, Bine, suntem de... abia la sfârșitul primii luni de campanie Avem încă o lună întreagă de campanie În afară de asta încă nu toți candidații au fost înregistrați la CEC uh, Mai urmează să fie uh, înregistrați, dacă nu mă știu, încă vreo șapte candidați. Pe urmă, nu toate partidele și-au scos... Uh, de... Tot arsenalul, să spunem așa, la vedere. Probabil îl păstrează pentru ultimele decisivile. bătălii Practic jumătate, de campanie s-a scurs. Da, jumătate. da. Unile și-au scos tunurile încă în septembrie, și-au făcut fel de fel de lansări, de nu știu ce. Nu cred, nu cred, fiindcă... De obicei, hai să vedem în alte părți cum se întâmplă, o lună durează campania, la noi două luni într-adevăr sunt prea multe, două luni te consumi, de acum l-am auzit pe un politician spunând că dis-ar termina mai repede, fiindcă e prea mult, poate... Se, se revadă acest termen Britanie de două luni. Da. Sunt situații când o singură lună durează. Bun. Pui, o lună da, jumătate, da. cel mult. Bine, o lună da. jumate, până se înregistrează, până una, până la urmă o lună de campaniei propriu-zisă. E adevărat că în Marea Britanie, în Anglia... Da, nu, în au alegeri primare. alegeri primare, în afară de asta... Nicolae, dar și la noi au fost fel... Chiar alegerile primare din PD și alte partide au organizat înainte de declanșarea oficială a campaniei fel de fel de acțiuni. Deci și ele au început Da, mai da, mai... bine, dar unele abia acum s-au înregistrat, abia acum au strâns semnăturile. Eu cred că ce principalul încă urmează încă vom vedea pe urmă încă nu sunt sondaje credibile care să vadă cum sunt poziționate acum, la momentul actual. Mai înainte au fost sondaje. să vadă totuși cine sunt principalei concurenți. Fiindcă una când cineva încearcă să facă campanii, atacă pe unii, pe alții și te uiți dacă concurentul acesta este solid, dacă prezintă vreun pericol, reacționezi, dar dacă nu prezintă niciun pericol, nu reacționezi că de ce trebuie să-i faci campanie sau de ce trebuie să-i faci publicitate acestui concurent electoral. Eu cred adică că... nu lupți cu el. Nu lupți cu el, Îl da. Las da. Las -o, las -o, în pace, lasă să, facă... să da. Da. Nu-i nu acord, nu acordi atenție și eu cred că faptul că, că nu se reacționează. Da, da, suntem în faza testelor. Faptul că nu se reacționează la unele atacuri din partea unor partide și le vedem care sunt partide acum noi Forțe proaste, e adevărat că și aceste noi partide au scos niște cadavre politice, Le mai reciclează, încearcă să. Te referi la generalul Alexei care s-a înscris în... <laughs> Bine, la generalul Alexei, la... nu numai la generalul Alexei, da, dar dacă ai zis, că nu, sunt La Naftalina mai mulți. Da, dar mai mulți au fost da, scoși la... la Naftalină și eu cred că, iată, eu să fiu liderul unui partid serios. Ce să mă arunc eu în bătălie cu un partid care nu se știe dacă a, poate lua 0,5% sau 0,90% sau 2-3%. Da, dacă eu arată sondajele că partidul ăsta ia 3%, de acu' e ceva, trebuie să, da, să dar vedem. Sondajele, cel puțin unele dintre ele, ultimile arată că Două partide. Nu, nu, eu nu cred acest sondaj, fiindcă acest sondaj și, și m-a mirat pe mine că unii colegi de-a noștri au comentat acest sondaj. Acest sondaj poate fi comentat dintr-un singur unghi de vedere. E veridic sau nu este veridic? Atâta timp cât organizatorii sondajului nu prezintă baza de date nu. Iată, așa cum face IPP, Institutul da, de Politici da, exact, Publice. Da arată mi în internet unde păstrezi tu toate datele. Eu să văd cine au, a fost chestionat, da. cine sprijină partidul cu tare cum sau cine sprijină. Cum partidul a fost cu... și spus, ratificate da, da, da, și cum. Nu, da. nu, dar, dar și chestiunile care au fost adresate. Dacă în general au fost adresate, eu trebuie să fiu convins că s-a lucrat, nu în pur și simplu cineva. Da un matematician sau un matematician îmi pare că am vorbit la asta ca matematician eu pot să pot să, mâine să dau un sondaj asemănător și să și uh, legându-mă de, de, de un alt sondaj uh, real pot să dau cifre pe care analizându-le unei uh, sociologi De punct de, de, pot punct de matematic, matematic, și, și, și, și o să zic că da, sondajul ăsta este credibil Că iată arată cam așa, credibil dar e suficient eu să măresc cuiva, două, trei procente și el de acum are șansă de trecere, el trece în altă categorie, îi se aplică altă etichetă de acum mijloacele sau ta tactica de luptă cu acest concurent este alta dacă el nu trece pragul nu, electoral. E adevărat da. că acest sondaj trezește chiar o mare, o mare nedumerire mai cu seamă că de exemplu acest Renato Usate, care poate este cunoscut în unele zone datorită pomenelor pe care le am împărțit acum a intrat în alegeri cu o altă identitate Partidul de Patria Cine cunoaște păi Partidul ia, de Patria? Păi ia ca, da, putea, nu putea Nu-ți nu pare E dubios faptul că... mai puțin că... de o lună da. lumea să afle despre Partidul Patria. Haideți Dar nu să știa inseris. lumea, nu știa, întreabă de unde și acolo e pus un procent destul de solid. Da, Ceea da. ce, iată, ai văzut, dintr-o dată te duce la gândul că e vorba de un sondaj trucat, trucat e vorba da. de un sondaj fals, deci nu putem să-l co comentăm. Eu cred că Trebuie să așteptăm sondajul IPP. Cel puțin acolo sunt, știu, în spate, este o instituție și această instituție rămâne în continuare și pe urmă poți ai cu ei reproșa. În, ar, da. în fața, în spatele, nu știi ce instituție asta. Am, am încercat să caut uh, site-ul acestei asociații. N-am găsit undeva să văd dacă sunt stocate. Asociației sociologilor. Da, și, și demograficilor. Da, da, da. da. Nu are site această asociație. Dacă nu are site, acum, în vremea asta, te gândești la seriozitate, seriozitatea, la ponderea acestei în pre, asociații. În prevederea PSRM-ului, că acolo și PSRM-ul are păi, un de, procentaj a, a, a, de. Același impunător. lucru aici, iarăși, depinde de. Sunt niște tertipuri. Cum poți propaga o minciună? Asociindu-i sau alăturându-i unui adevăr sau e, picurând o leacă, o, o, o leacă de adevăr în această minciună. Și te uiți și mai, da, da, uite, pare să fie adevărat dacă vieți ceva niște pietii adevărate pe această minciună. Și oamenii se prind, așa că pe peștele n-a -nada. Apropo, chiar dacă am spus că este o, o campanie în fond destul de uh, liniștită, deocamdată risc să mă contrazic dacă este adevărat uh, ceea ce spun unii că perchezițiile care au fost făcute la domiciliu familiei primarului Dorin Chertoac ar, ar fi și el o, o acțiune electorală asta ar însemna că totuși campania ia o, o turnură bine, mai dură Bine, tu ce comisariatul ai? De, de, de, dacă asta e real într-adevăr e o prostie din partea uh, comisariatului de poliție Chișinău și din partea puterii să facă așa ceva dar conform unui comunicat al poliției s-a spus că s-a crezut că pe adresa respectiv figura o companie implicată în sau care este cercetată pentru evaziune fiscală, s-au dus acolo și au văzut că nu este o companie acolo trăiesc, nu există persoană juridică acolo, e persoană fizică, fizică. S-a constatat această greșeală și s-au cerut scuze de la părinții lui Dorin Chertuacă că și-au plecat. Nu știu de ce acest scandal sau nu știu de ce aceste scuze n-au fost luate în considerare. Da, da, reacția eu, liderului eu, da. a fost virulentă. Bine, -a bine. Și pe felat, și pe bine, placa, cioc, și, și pe... eu cred că a fost o reacție. Politică, electorală, în Electoral, cazul de față. Am zis să facem abstracție de scuzele pe care le-am primit, dar și, hai să. și facem abstracție de cine e divine, Da, și ce e divin, dar hai să-i explorăm, hai să-i exploatăm, hai, hai, să... da. hai să profităm de această gafă a, a poliției. Că eu nu cred că eu să fiu un polițist și eu să fiu în locul lui Filat sau în locul lui oricui din, la, din vârful puterii eu nu aș face așa prostie asta e o prostie evidentă și eu nu cred că acolo chiar stau proști. Apropo deși pare că nu are nicio legătură cu alegerile, eu cred că este și este evident pentru toată lumea ar trebui să fie, zic, evident faptul că reținerile, cele două reținere au avut în cursul acestei săptămâni pe aeroportul Chișinău a unui cetățeni ruși, sigur că sunt în fond vizează aceste călătorii zic alegerile de la noi mă refer la, la reținerea mai întâi a unui tânăr o persoană care zice -se că a luptat chiar în în Donbass, de partea teroriștilor, Separatistilor și chiar care avea arme asupra lui, și, dacă nu, un nouă. Deci, știri: au mai fost arestate două persoane, e adevărat, e adevărat că aceste persoane. Am înțeles că au fost întoarse, pur și simplu, da, da. Și zic că este adevărat că ele parcă nu sunt suspectate de terorism, pentru că nu reprezentă... li s a permis intrarea în Republica Moldova. Da. De ce nu li s-a permis? El reprezintă un institut de investigații strategice și totuși nu li s-a permis. De ce... ăsta, eu cred... eu o... Cachi nu e Cacialma, mai bine zis, e un paravan, institut de, investi... de... Investigații, investigații strategice. strategice. Asta e un institut de spionaj la drept vorbind, nu-i nu ceea ce se spune acolo. Da, da. cred că... Uh... Și ei erau îndreptați în Transnistria, era, mergeau spre Transnistria. Eu cred că s-a procedat corect în această situație și asta demonstrează că Rusia... Are anumite idei, are anumite intenții. Da, vom în legătură vor... cu legă... Republica Moldova. Cred că... Alegerile din Republica da, vom... Moldova. Da, în legătură și cu alegerile din Republica Moldova, în legătură și cu planurile ei din Ucraina, vom vorbi e, în ceva mai târziu, pentru că apar e, chiar practic în fiecare zi acum. E, afirmații, comentarii chiar și în Occident s-au mulțit extrem de prăpăstioase în privința planurilor Rusiei. Se discută de exemplu că deschis despre faptul că Transnistria i s-ar fi rezervat un anumit loc, un anumit rol în cazul în care Rusia totuși va încerca să-și un coridor uh, printr-un atac militar în Ucraina, dar zic vom vorbi despre asta ceva mai târziu când vom ajunge la Ucraina. Acum, ca să încheiem despre uh, discuția despre campania noastră electorală, am amintit de Voronin și despre iar uh, surprinzătoarea lui, lui uh, declarație. Totuși, uh, cei cu acest uh, PCRM, ce ar trebui să, având în vedere e, iată aceste oscilații ale lui Voronea din ultimul timp, ban stânga, ban dreapta, bai cu Uniunea Vamală, ba cu Uniunea Europeană, pe urmă din nou cu Vamală, cu cea Vamală, pe urmă iară, iată, e, se constată că este pentru, Unia, pentru integrarea Europeană. Deci la ce trebuie să ne așteptăm de la acest partid în genere, e, mai cu seamă după alegeri, desigur. Bine, eu cred că aceste oscilații vorbesc de, despre ruta în care se află Voronin. El, el dat singur nu știe ce are ce de făcut și ce vrea. Cred că nu știe da. ce vrea sau eu că, o tactică eu, eu cred că, bine gândită? Bine, dacă e tactică gândită, oricum n-are o coerență, să spunem așa, fiindcă această tactică a lui poate să deruteze și alegătorul fiindcă ea pare o derută a lui Voronin alegătorul dar, dar poate, poate să înțeleagă Nicolae, dar poate asta urmărește că alegătorul lui să nu mai înțeleagă nimic să, Ei, voteze, apoi dacă, să voteze cu ochii închiși dacă nu mai înțelege alegătorul nimic el poate să voteze nu cu el, asta e și el singur aș recunoscut că întrebat cu cine va face el dacă va face coaliții cu partidele de stângă, el zice cum să fac coaliții dacă ei iau din bazinul meu electoral, dacă iau din electoratul meu, s-a referit la Dodon de exemplu și la același Renato Osatăi, dacă mai înainte electoratul lui n-avea cu cine merge, acum are o, o anumită ofertă, mă refer la, mai ales, nu la eu cred că încă Balonul usat, încă se va dezumfla, va fi dezumflat. Până la da, alegeri. Da, până la alegeri. Dar Dodon, totuși, este un concurent mai serios. Cred acolo, crezi, doamna apropo, apropo greceană. Apropo, cred că. Bă, bă, ar putea să amintim de o declarație făcută de, de Roșca, Iurie Roșca, în vedere, care spunea că. Dodon va pierde, întrucât electoratul lui, chiar, sau electoratul pe care mizează Dodon, ține minte că Dodon a trădat, el are în vedere, faptul că Dodon a votat pe Timofte. Da, este acest, să zicem, are acest handi handicap <laughs> Dodon. handicap electoral? Este un handicap, chiar am auzit eu personal, nu de la Roșca, de la unii, unii alegători, unii. niște vecini ai mei care ziceau, nu, n-am încredere eu în, în, acest în acest Dodon, fiindcă el a votat atunci cu, dar alții... Îl sprijină, alții au minte mai scurte, poate unii care, mă rog, urmăresc mai atent, dar sunt mulți care nu, nu urmăresc atât de atent, anumite persoane de anumite mai vârste mai uite, mai, dar, uit, da, mai da, tineri, da, mai da. sunt și alte minte prin care pot fi atrase aceste persoane, oricum, nu credem în sondaje, dar chiar sondajele credibile arată undeva la unor chiar la 3% și deja e un procent destul de mare, 3%, dacă mai adaugi marja de eroare, de acum ajungi la 5%. Eu nu exclud că poate să aibă 5% sau 5,95% poate să aibă Dodon și Partidul Socialistilor, dar... Pe de altă parte nu sunt sigur că ar putea intra în Parlament. Bun. Eu n-am zis că ei intră în Parlament, dar că poate lua, dacă ia 5% din electoratul lui, lui Voronin sau din electoratul PCRM, e o, o, o, o lovitură sau în situația asta e destul de dureros Nicolai pentru toate sondajele, și eu sunt de acord cu tine, mai ales ultimul sondaj, dar și altele ridică mare semne. Nu, eu a, a, tale, a, când am vorbit are... mă refer numai la sondajul IPP. Mai mult da. celălalt sondaj da, nu le cred. Da, chiar și sondajul IPP, dar și celălalt sondaje Arată un trend negativ pentru Partidul Comuniștilor și, Partidul Comuniștilor și, și cred că nu nimic de mirare aici, având în vedere că. Da, asta că, e credibil, că, da. Că incoerența, tu ai vorbit chiar despre da. incoerența mesajului electoral al pe ceremie Plus, frământările din acest partid, plecările din acest partid. Deci nu e de mirare că ar putea, într-adevăr, să existe un astfel de trend și partidul uh, să piardă în intențiile de vot. Atunci, în situația asta, uh, ce crezi tu? Uh, scade în genere uh, sprijinul pentru partidele de stânga sau, totuși, aceste voturi se păstrează și uh, se vor duce, iată, spre doam, eu știu alții. Da, voturile se păstrează, evident, nu cred că cei care erau orientați Partidica ca Partidul Democrat, care am spus că și-au lansat platforma sau altele, PDM, ar putea să recupereze. Nu, nu, niște voturi ale stângii, PDM se minte, în 2010 au luat mult. Pot ia, să ia niște voturi am și scris la tema asta. Există o categorie de, elector, de alegători care nu sunt atât orientați spre ies sau spre vies, cât sunt orientați spre anumite promisiuni, spre anumite perspectivi economice, sociale. Și acești alegători pot fi atrași și de PD, pot fi atrași și de PLDM. De În cazul de față, eu mă refeream la alegătorii care țin cu toată puterea lor de convingere nucleotare da. să, să meargă ca Republica Moldova să meargă spre direcția estică. Iată acești alegători care mai înainte votau în marea majoritate cu Partidul Comuniștilor, acum au Partidul Socialiștilor, blocul electoral, Uniunea Vamală, este acolo Formuzal și PSD, dacă ți-ai minte, PSD, abia la 3% uneori din electorat. S-ar putea... Toate astea luate la împreună... Rezultatele acestor partide poate e, să se e, răsfrângă a, asupra, asupra electoratului, electoratului asupra rezultatelor Partidului Comunist. Evenimentele din Ucraina, războiul din Ucraina descurajează sau, din contra, consolidează, iată, acest electorat despre care vorbește, acest electorat stângist, filorus electorat care dorește integrarea undeva malo. Desigur că nu disc... vrea integrarea. Eu europeană. cred că descurajează acest electorat. Pe unii cei care gândesc că desigur că îi descurajează, mai ales că consecințele pentru Rusia nu sunt atât de benefice cum s-a sperat. Vedeți acum ce se întâmplă rubla rusă. Scade vertiginos da. Un dolar de acum A ajuns la 43 de ruble La 64 de euro Pe când uh, Specialiștii Experții zic că Normal ar fi să zicem 37-38 de ruble Să fie un dolar Nu 43 de ruble Plus la petrol. la petrol Sunt în scădere plus deficitul de produse alimentare și plus creșterea prețurilor exact. la produsele alimentare. Apropo... Bine, efectul acestor sancțiuni și efectul scăderii prețului la petrol nu se vede acum dintr-o dată asupra Uh, rating-ului uh, rating lui Putin, dar pe distanțe mai mari, desigur sigur s-ar putea, s -ar putea să se vadă, da. ziceam că în New York Times, care este un, un ziar uh, foarte serios de calitate, un model, da? chiar uh, a apărut o, o, o analiză uh, care este chiar intitulată uh, dramatic în fond pentru Rusia uh, deci titl, titlul sună cam așa Statele Unite și Arabia Saudită Bagă Rusia și Iranul în colaps Da, având vedere. venere Bine, sunt mai multe articole și în New York Times În general, în presa occidentală se vorbește Fie despre o înțelegere între Statele Unite și Arabia Saudită Fie din potrivă o acțiune solitară a Arabii Saudite îndreptată mai mult spre Statele Unite care acum a devenit un concurent important pe piața petrolului, dar de ce îndreptată spre Statele Unite fiindcă dacă stat, prețul la petrol scade în Statele Unite petrol, creșterea volumului de petrol produs se datorează explorărilor sau uh, uh, Ga gazelor de șist. Da, și și gazele, da. Extragerea gazelor de șist este mai scumpă decât extragerea gaz, de scump. gazelor. Dar da, să nu fie Și ar putea într-adevăr da. să nu fii profitabile. Unii zic că 65 dacă se ajunge la 65 sau 75 chiar zic unii, nu mai este profitabilă, e adevărat am citit un studiu de la Bloomberg sau nu știu, nu mai țin minte precis, că depinde și acolo. Sunt companii care explorează gazele de șist, care pot să chiar sunt profitabile și la 35 prețuri sau la 45 prețul petrolului ce, ce ar fi catastrofal pentru Rusia, pentru, pentru Rusia, Iran. Da, da. Și, dar Arabia Saudită are interes economic, pe de-o parte, cu Statele Unite, să uh, scoată din, uh, de pe piață, să ucidă, să spunem așa, a figurat niște concurenți uh, în industria petrolului, cei care explorează gazele Saudita de sus și un inimic uh, de temut politic, Iranul. Iranul. Da. Păi, iată, Iranul este un, anmic, un, un inamic de temut politic, mai ales în uh, uh, relațiile cu Siria. Și care, și care îl sprijină pe poate... Bashar al-Assad? Exact, și același, să zicem, aceeași atitudine are Arabia, Arabia Saudită și față de Rusia, Rusia, că și Rusia îl susține pe Bashar al-Assad. Dar oricum orice acțiune economică împotriva Iranului, prin o lovește și Rusia. Lovește care, și Rusia și atitudine față da, de da, Dar dar această coincidență cu evenimentele din Ucraina și scăderea presului la petrol totuși unora nu li se pare chiar atât de întâmplătoare de pildă cum a fost întâmplătoare coincidența în 2008 că da. a fost o scădere a petrolului din iunie, dacă nu mă înșel, 2008 da, Până în februarie 2009 Vertiginoasă Dar, da, chiar, dar era legat de da. criza economică, economică Lehman da. Brothers Atunci era da. da. să Iar acum da, da într-adevăr Teoriile conspiraționiste Sunt alimentate și probabil Că este ceva Mai ales că au apărut știri Pe bune despre e, e, fuziunea nucleară, că în fond despre agregatul Rusiei, de da, exemplu, da, și altele, da, da, da. și probabil că, că mai ales că au sunt și alte, deci presa, revistele serioase, am în vedere, nu tabloidele scriu despre că se lucrează intens și în laboratoarele americane, apropo, Rosie, tot a trecut în America da, și că, a și că lumea științifică este foarte aproape, deci de, de a controla în sfârșit fuziunea nucleară Pietru, dacă ai fost atent la declarațiile lui Putin atunci când el îi explica de ce anexează Crimea sau de, de, ce trebuie, de ce trebuie să facă ceea ce a făcut în, în Crimea, de ce a atacat Ucraina, Cineva sau el din propria inițiativă a vorbit despre prețurile la petrol și da, da. el a zis că a existat o înțelegere cu Arabia Saudită, adică consultări cu Arabia Saudită în această privință și nu este posibil o prăbușire a prețurilor la petrol. El și-a dat, clar că nu putea să nu-și dea seama că prăbușirea prețurilor este o armă puternică împotriva Rusiei. Păi, și iată, această armă este folosită el probabil n -a avut, nu a calculat bine, fiindcă Statele Unite ale Americii au, și ei pârghii, au discutat, apropo, Kerry a fost și Obama a fost în Arabia Saudită, da, da. și se vorbește că ceva, ceva înțelegeri segrete ar fi existat, ar fi existat acolo da, între dânsă. Da, da, da, da, tocmai că este vorba, și despre asta scrie presa occidentală, despre războiul, Secret, acum despre. pentru că am amintit și despre Ucraina, despre războiul ruso-ucrainean, mai întâi despre alegeri, alegerile care au avut loc duminică, care s-au încheiat cu bine pentru că, de ce zic, cu bine pentru că erau și acolo suspiciuni că ar putea să fie provocări ar putea chiar să rezbucnească conflictul până la urmă, da, totul s-a terminat cu bine ce impresii ți-au lăsat aceste alegeri dincolo de surpriza sigur, surpriza este probabil că Partidul lui Ețeniuc chiar l-a întrecut în circunscripțiile Unii Nominale pe Partidul Președintelui Poroșenco Bine, asta demonstrează că ucrainenilor nu le-a plăcut uh, modul șovăitor. Așa li s-a părut lor că în unele momente Roșenco a șovăit, -a, a bătut în retragere, dar în afară de asta. Picine a pus el în fruntea armatei a stărnit multe critici. L-a pus pe Belatei. Da, Ghele care, care nu de era fapt militar, nu, militar da, el, nu avea experiență. El is, și, da, el din trupele interne. Da, vine din, da, din trupele interne și nu a coordonat suficient de bine. A fost... Uh, ucrainenii au fost luați prin surprindere... Cu intrarea trupilor ruse în da, Ucraina. Au pierdut la Ilovaisk. Da, au fost încercuiti la Ilovaisk și, da, desigur, da. cred asta a influențat rezultatele alegerilor. Iațeniuc era mai, să mai categoric, mai da. transant în atitudine față de Rusia, față de războiul din estul țării. Și cred că faptul ăsta a determinat această ușoară prevalare, prevalare a da, da. frontului popular al lui Iațeniuc, dar ca număr de deputat totuși poroșencu Blocul lui Poroșenco dator... o să aibă mai mulți deputați în Rada Supremă decât Forța poporului, da, dator... Frontul da, Popular. Datorită, par... pardon, aici am greșit că am spus, m-am referit la, proce... la început, datorită circunscripțiilor unii Nominale. Da, circunscripțiilor Uniunii Nominale, da. Deci, în alegerile pe liste pe liste scorul este aproximativ egal. Da, Acum da, diferența da, este minimă, de... 0.3 da, decimi, da da. da, da. E, e foarte pe, mică diferența, pe M-m -a, da. a impresionat și rezultatul destul de bun, destul de bun obținut de uh, Partidele pro-europene în Estul și în Sudul Ucrainei, chiar dacă rezultatele sunt mai proaste, desigur, decât în alte zone. Da, da, da e o, adevărat. Păi, no. chiar este pe primul loc? Da, da. De fapt, numai în trei regiuni estice, în, Har, în da. regiunea Harkov, da. în regiunea Luhansk și în regiunea Donetsk, Uh, blocul uh, Bloc de opoziție, opoziție da, a luat da, majoritatea. majoritatea da. Da. Dar în celelalte, nu, în, în celelalte, alte, nu. blocul de opoziție a pierdut a în pierdut. toate celelalte regiuni. Da, da, da, a pierdut da, da. categorie, da. a pierdut. În toate a pierdut. În da, da, da. Da, toate fără pat, excepții, da, Fără da, excepție. Da, da. Uh, uh, asta e spune, surpriză? Su probabil putem deduce de aici că ruptura asta între Ucraina, mm? de. Da, yes, nu, nu mai există este un mic, acest. Da, sau, da, este este un exagerat, este da. totuși această opinie. Da? Eu, eu cred că și-a spus cuvântul și această ocupare, neparticiparea Crimeei la alegeri. 2 milioane? 2 milioane, da, da. Nu puțin, e, nu Mai puțin alegători, nu, nu sunt 2 milioane. Alegători sunt mai. Da? Aproape 2 milioane, da. Păi, bine, milioane, da, da. da, sub 2 milioane de alegători și majoritatea erau prorusi. Majoritatea, da, desigur, da. când clienau balanța înspre Rusia. Undeva 2-3, nu? Da. Și, și mai este aici o, o surpriză. A ce această formațiune samo pomiici? Da, adică autobazutor cum ar fi, Așa, cam, gă, în din în ucrainiană. limba română, formată de, formată de, de primarul orașului Lvov, Sadovei. Da, Sadovă. da Sadovă, dar nu era el pilist. era. O, nu era pilist pentru că. Nu era, e, o, e, nu era el primul pilist. El este pilist da. Sadovy, dar nu este primul pilist. E un fel de partid de strânsură, interesant de oameni care au fost activi în Maidan, în, în, în Lupt lupta împotriva corupției, în lupta împotriva lui Iannucović. Zice-se că Și el este autorul proiectului acest primar, spun că este destul de talentat, destul de el a are, de dexteritate politică, rămâne, chiar în politică. Rămâne da? primar la Lvov, nu, da. păi de, de ce nu pleacă nu de ce acolo. Da. Da, pe, pe da. Da. Într-adevăr, el a făcut-o tocmai de ceea și e, se numește partidul așa, adică Samu Pomoci, că a avut în vedere, probabil, că trebuie să ne bazăm noi înșine, da, pe forțele noastre a da, mobilizat no -n, n și lor bună, și în special comandanți care au luptat Dar ideea asta de, de se refere la cetățeni, adică cetățenii dacă nu se vor implica asta, ăsta a fost mesajul dacă cetățenii nu se vor implica nimeni nu le va rezolva exact. problemele, corupția nu va fi eradicată abuzurile nu vor fi pedepsite, democrația nu va fi instaurată exact, exact. și uh, reformele europene nu vor fi da. înfăptuite deci, dacă oamenii nu se vor implica. sprijin de, de un sprijin da, da, da. Și Un partid care nu exista, o mișcare, un grup nu exista până la aceste alegeri. Da, nu? Ei, nu, ei nici nu lucraseră împreună, așa. Adică ei, ei s-au strâns ei, repede și, și s-au organizat repede. Acest primar este din vestul Ucrainei. Ei au îngropat, de fapt, Partidul Svoboda. Pentru da, că da. acest partid, cel puțin, domina vestul. Ucrainii. Lumea a rămas nemulțumită De, de ei, comportamentul da. Partidului Svoboda, da. Aici s-ar putea discuta despre el Dar nu avem dar timp, -avem de bagate, timp. Dar... eu. Asta trebuie să remarcăm Partidul Comuniștilor A rămas în afara Parlamentului Și nici măcar Aproape nu era De intrarea De prag, par... da. prag. svoboda mai mai Nu i-a ajuns acolo semnal da. asta pentru Comuniștii noștri. Da, eu cred că e pentru un semnal pentru comuniștii cred că e noștri. Ca da, da. Să se țină de cuvântul pe care l-a dat după 2005, să aduce aminte că dacă câștiga alegerile, înainte de alegerile din 2005, el va schimba denumirea partidului. Probabil că <laughs> el, el, el în... de multe ori s-a răzgândit, el în tot ce, ce face. Da, Se răzgândește el, așa Domnul că... răzgândilor da, da. Da. Foarte pe scurt despre Aceste alegeri ilegale Din Donetsk Și Luhansk Pentru că sunt În fond păreri de-a dreptul Supoziții Apocaliptice Că asta ar putea provoca O confruntare geopolitică Foarte serioasă O, o nouă tensionare A Relațiilor dintre Occident, pe de-o parte, și Rusia, pe de-altă parte. Din păcate, asta este, fiindcă sunt încălcate în felul ăsta acordul sau acordurile sau da, acordului că, de, da, de la Minsk. Merkel da, a subliniat asta. Moscova vrea să recunoască, deci iarăși și o încălcare. Uh, separatiștii, teroriștii, pretind nu numai la partea aceea care le-au rămas, îi pretind la întreaga regiune, Donetsk, de pildă, sau Luhansk, ce ce înseamnă că luptele vor continua, vor continua. sau vor reincarna. Da, pe urmă, Moscova se confruntă cu probleme mari de comunicare în Crimeia, de transport în Crimea. Da probleme economice, comerciale care apar din faptul că nu există căi directe de comunicare cu această peninsulă și de acum se vorbește că ei ar vrea să tai un coridor de trecere se concentrează trupe în jurul sau în zona Mariup Mariupolului ca ulterior să ajungă până la, la Perecop până, până în, în Cremea în Sigur că perspectivele nu sunt optimiste Rusia dacă s-ar conforma acestui acord și chiar atunci când am văzut acest acord, am zis că acordul e bun. Să vedem dacă Rusia va ține cont de el. Apropo, că, că nu e prima dată când ea și ia angajamente și pur și simplu nu le respect. Da, și apropo sunt unii analiști militari chiar care spun că uh, sancțiunile și uh, înrăutățirea situației economice a Rusiei, nu numai că ar putea să-l... Să nu-l oprească pe... Din să-l stimuleze să l stimuleze pentru că el va încerca să compenseze situația proastă din țară, prin succese mici sau mari, succese militare. Pe de altă parte, sondajele arată că doritorii de a purta război cu Ucraina nu sunt atât de mulți cum era mai înainte. Era, da, da. era 63%, dacă nu mă înșel, da, și da. acum abia -s 20 ceva la sută, 23%. E o scădere drastică, mai ales după ce au început să vină, se cree, sau nu se cree, dar Viești, că le-au fost uciși... Nu, dar vin și secrie, vin, vin oameni și... răniți, vin da, oameni da. invalizi. Nu, dar eu zic secrie, le vin pe ascuns, asta... E, da, da, și mulți, mulți nici nu ajung acolo, că nu sunt luați, pur și simplu sunt îngropați în Ucraina, în gropi comune, sau ai văzut șansuri foarte lungi îi pun acolo în șanțuri îi acoperă nu, cu dar cu sunt pământ nemulțumire în, arm, în armată să în armată pentru că eu nu știu ce armată iar, iar dacă există vreo armată care i-ar plăcea să lupte anonim da da e, să fi trimis da cu i-ar plăcea să... să fii trimis anonim la război și nici S măcar să fie îngropat ca un câine, pe urmă. Da, urmă da, fără onoruri, da. fără nimic. A -a Apropo, a fost semnat un, un caz, un decret al lui Putin, în care familiile care mor în undeva în conflicte, nu se spune, da, în conflicte militare, trebuie considerați, adică familiile lor trebuie recompensate. Probabil. Familiile celor morți au și pus această problemă: da. că voi îi trimiteți acolo, îi omorâți, ei rămân fără sprijin material din partea taților, soților și așa mai departe. Da. Asta e concluzia, stimați radioascultatori. Probabil această rană din Ucraina va continua să sângereze schimbăm subiectul mai seamă că mai ales că nu avem practic nu mai avem timp timpul se scurge repede alegerile Nicolae din România duminică mâine sunt alegeri prezidențiale alegeri care am spus din capul locului au finalizează încheie o campanie extrem de robustă, campanie prezidențială, sunt în total chiar dacă nu se vede cu ochiul liber 14 candidați. Ce mai important sunt mai puțini, evident Ponta, Victor Ponta, Klaus Johannes Tericanu, Elena Udrea Monica Macovei, și Monica Macovei, da, dar mai sunt. Deci vreau un pronostic. Bine, de sondajele arată că în primul tur câștigă Ponta, unii le zic 40%, peste 40% Vini Iohannes cu 30, peste 30, sub 30. Diferite sondaje arată diferit, dar cam asta e majoritatea sondajelor. Asta arată. Deci, se califică da, ponta un hașe și, da, și Ponta și Ar fi o de surpriză locului. dacă Iohannis l-ar devansa. Nu poate să-l. Cred că nu poate să-l devanse. Sau dacă, fiindcă, cum spun unii, Udrea sau Măcovei l-ar devansa pe Iohannes. Tot ar fi o surpriză. Da, tot ar fi o surpriză și tot. Sunt sondaje serioase, adică noi nu facem referiri la sondajele serioase și acolo sunt mai multe instituții de sondaje da, acolo care este o arată... A, a, a da, da, da. Pe urmă, da, dacă publici un sondaj care nu se... Uh, cum să zic, uh, este mult alături pe lângă realitate, desigur că te compromis ca profesionist și nimeni nu vrea lucrul ăsta. Mai ales că este da. o concurență, zic, între da, ei instituții. Da, este o concurență între ei. Bun, și va fi turul, indicis, probabil. Turul întâi, da, cred că vom avea și turul 2 în, la 16 noiembrie și atunci... Vom vedea, atunci va, se va da, de fapt, bătălia cea mare. Până acum, două, 14 candidați să-și dai, să dai seama că da. efortul nu, e, bun. nu, Cu... nu merită depus absolut toate eforturile. Poate prin, pentru unii, da, dar eu cred că Iohannes păstrează încă Șanse, energie da. pentru turul 2. Turul 2, bun. E, pronosticul pentru cel de-al doilea tur va fi sigur că la o altă emisiune după, da, nu, că nu, nu, nu, acum... nu face să ne grabim, <laughs> acu fiindcă... nu Acum s -s -s au, am obținut un pronostic da, Bine e... s-ar putea Monica Macovei să prezint o surpriză fiindcă văd că în ultima vreme e, parcă se bucură de sp sprijinul față de ea e în creștere e intelectual de marc Da, dar ai spus că actualiză. nu se califică da, în da. Da, nu, nu, Nu, dar Poate să arăte un rezultat frumos Dacă va arăta un rezultat da, da. frumos Va avea de câștigat Iohannes Pentru că evident da, că da, este da, electoratul da. Care în turul 2 va vota pentru Iohannes da. În privința celorlalți Este eu, o incertitudine eu, eu, eu cred și electoratul Elena Udrea Tot spre Iohannes da. Al Tărăceanu cred mai mult Încăină spre Ponda da? Nu se știe pinerici, e, da. e electorat liberal Da Bun, Vom trăi și vom vedea. Stimați radio aici încheiem emisiunea săptămâna politică. Nicolae Negru și Pietru Bogatu vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și vă îndeamnă să rămâneți cu Radio Vocea Basarabiei. Astăzi suntem martori unii campanii de sacrificare a interesului. Nu am încercat demiterea guvernului, deputații comuniști au debuzat. Secundalul declarațiilor contradictorii dintre liderii Eu am fost jurist, am și -o, o perioadă. Guvernul Alianței pentru Integrarea Europeană 2 a fost demis astăzi de bani. Săptămâna, Săptămâna politică. politică, cu bogatul și negru, numai la vocea Basarabiei. Săptămâna politică.